Egy eszme születése 2109. június 26 Több mint 24 órával később, a bázis egyik csendes helyiségében négy szótlan alak ült az asztal körül. Előttük a tálcán termopalacban tea és érintetlen bögrék sorakoztak. Luna készített néhány feljegyzést, miután meghallgatta a fiúk beszámolóját, aztán mindannyian a gondolataikba merültek, és az elmúlt nap történéseit rendezgették magukban. A visszatérés ugyanolyan gyorsan zajlott, mint az odaút. Az örvénylő fénysugarak kihunytak, és ismét megjelentek a ködbe borult labor körvonalai. A zárt ajtó mögött, a henger belsejében nem fenyegetett mérgezés veszély, és alig néhány perc elteltével megjelentek a gázmaszkos rendfenntartók és a laborasszisztensek. Ártalmatlanították az ammóniagázt, átszellőztették a helyiséget és átkísérték a fiúkat a legközelebbi első segélyhelyre. Gázmérgezés nyomát nem találták, de az ápoló személyzet csodálkozva vizsgálta izzadt, poros ruházatukat és a karjukat borító horzsolásokat. Az egészségügyi ellátás után a hajnali óra és a szemmel látható kimerültségük ellenére a fiúkat kihallgatták. Luna is jelen volt, mint hivatalos képviselőjük. Egybehangzó elmondásuk szerint dr. Velát keresték a laborban, miután Ben hiába várta haza egész este az apját. A laborban meg is találták őt. Ott volt még dr. Rosdale és unokaöccse Troy Chapman is. A két doktor összevitatkozott, majd dulakodtak egymással. Troy közben elhagyta a labort és lezárta a helyiséget. Az elfajult vita közben gázszivárgás keretkezett, dr. Rosdale rosszul le. Dr. Vela rábízott, a vöröskeresztesekre egy dobozt azzal az utasítással, hogy adják át az eu Unió kutatási ügynökeinek, majd bemenekítette a fiúkat egy zárható kísérleti búra alá. Ettől kezdve a fiúk semmit nem láttak a helyiséget elborító füstköd miatt, és már csak a riasztásra, a segítségükre siető személyzettel találkoztak. A két doktor eltűnésével kapcsolatban semmilyen részletről nem tudtak beszámolni. A kihallgatás után a fiúkat Luna bízták, Elkísérte őket ben kabinjába, gondoskodott róla, hogy elég folyadékot igyanak, majd meggyőződött arról is, hogy nyugovóra térnek. Ezt nem kellett túlságosan erőltetni. A fiúk úgy, ahogy voltak, koszosan és izzadtan ájultak be az ágyba. Tizenkét órán keresztül fel sem ébredtek. A kabint a nyomozás időtartamára a biztonsági megfigyelés alá helyezték, bár nem volt jele annak, hogy a fiúk veszélyben lennének. Késő délután járt, amikor mindannyian felébredtek. Tisztálkodás és egy étvágytalanul elfogyasztott uzsonna után még egy kihallgatás következett. Időközben megérkeztek a földről az államszövetség munkatársai is, és ők is tettek fel kérdéseket. Ismét el kellett mesélniük, mi történt. Megkérdezték tőlük, mit tudnak a tároló tartalmáról. Csak annyit tudtak elmondani, hogy Ben apjának kutatását tartalmazza, amit a doktora vészhelyzet beálltakor a vörös keresztesekre bízott, hogy azt juttassák el az illetékeseknek. A fiúk sem a múltbéli üzenetről, sem a többnapos nyomozásról nem tettek említést. A jelenlévő Luna is bölcsán hallgatott. Felmerült néhány további kérdés, például a karjukon keletkezett sérülések eredetéről, amit a korábbi Kalant játékokkal és a laborban kitört csetepatéval magyaráztak. Arra a kérdése nem tudtak magyarázatot adni, hogy mindhármuk ízkínyének jele miként eshetett ki a kommunikációs hálózatból ugyanabban a pillanatban egy század másodpercnyi időre éppen akkor, amikor dr. Vela és dr. Rózdél jele végleg megszűnt. Dr. Velát és dr. Rózdélt egyelőre eltűntként vették nyilvántartásba. Sem a szelénén, sem a holdvárost elhagyó járműveken, sem a környező holdfelszínen nem bukkantak a nyomukra. A laborban találtak egy lőfegyvert dr. Rózdél új lenyomataival. A tárgyi bizonyíték és a tanúvallomások alapján a professzort szabotás akcióval gyanúsították. A hatóságok értesítették Ben édesanyját. Helena Carmen Rodriguez de Vela érkezése a másnap délelőtt várható. Luna törte meg az asztal körül beállt mozdulatlan némasságot, Gőzölgő teát töltött a bögrékbe. Sajnálom, ami az édesapáddal történt, Ben. Egyelőre semmi nyoma sincs hol lehet, de a jelek arra utalnak, hogy Dr. Rozdél és Troy állnak a háttérben. El akarták rabolni Dr. Bellát a találmányával együtt. Beláthatatlan következményekkel járt volna, ha a terrorista szervezetek kezébe jut a fejlesztés. A szövetségi kutatók első elemzése szerint az eljárás azonnal alkalmazható a gyakorlatban, és fantasztikus lehetőségeket nyit meg a gyógyászatban. Nektek köszönhető, hogy a felfedezést sikerült megmenteni. Apa sejtette, hogy el akarják rabolni a kutatását csak bennünk bízhatott, ezért ránk hagyta a verses útmutatót, amit csak mi tudtunk értelmezni. Ennek segítségével raktuk össze a kirakóst, aminek a végén átadhatta nekünk a vérében elrejtett információt. Ehhez mindannyian kellettünk. Te is, Luna. Köszönöm, hogy velem voltatok végig. Tudom, hogy apa is büszke mindannyiunkra. Ben Kissé elérzékenyült, mire befejezte a mondókáját. Háborgó lelke lassan megnyugodott, a tehetetlen dű és harag Átadta a helyét a keserű fájdalomnak, ami, tudta, még hosszú ideig elkíséri. Mindannyian hallgattak, szavak nélkül is kifejezve bennfelé együttérzésüket. Aztán Gergő törte meg a csendet. – Mi a helyzet Troyal? kérdezte Lunától. Nem sokat mondott a kihallgatásokon, csak annyit, hogy a részletekről semmit sem tud, a bácsikája kényszerítette, hogy bizonyos dolgokat tegyen meg, és ha az öreg eltűnt, hát a felese bánja Legalább nem szól bele senki az életébe. Minden esetre totál zavartnak tűnik, biztos, hogy jó ideig pszichológiai kezelésre lesz szüksége. Akármilyen genyó volt velünk, azért sajnálom őt, mondta Gergő. Éreztem én, hogy a nagy arc mögött egy önbizalomhiányos, szorongó srác rejtőzik. Nem csoda, hogy a szemét zsarnak nagybátyja mellett ő is ilyen elfusserált alak lett. Én viszont őrültem, büszke vagyok rátok. Mondta Luna csillogó szemekkel a fiúknak. Mindannyian bebizonyítottátok, hogy nagyszerű srácok vagytok, akik túl tudnak lépni saját nehézségeiken. Kiderült, hogy az örökké viccelődő gergőnek hatalmas érző szíve van. A mindig óvatos és kerültekint Sven hidegvérrel bátran néz szembe a kihívásokkal, ha társainak szükségük van rá. És Ben, aki nem találta a helyét a világban, és úgy érezte, az átlagosnális szürkéb és unalmasabb fiú, bebizonyította, hogy igazi csapatvezető, aki ha kell. Irányítja, ha kell, megvédi a bajtársait. Hálás tekintetek irányultak Lunára, a lány elismerő szavaitól még Ben szívének fájdalma is enyhült kisé. Nem is kellett többet mondania, a fiúk büszkén feszítettek, és kortyolgatták a teájukat. Luna közben üzenetet kapott. Sven, számodra van még egy meglepetésem, mondta kedvesen a szőke fiúnak. Tudom, nem a legjobb az időzítés, és amúgy sem lesz könnyű feldolgoznod az elmúlt napok eseményeit, de talán épp ezért lesz mégis hasznos számodra, ha bemutatok neked valakit. Azzal luna kilépett az ajtón. Hallották, hogy egy-két szót vált odakint valakivel, majd visszatért oldalán egy alacsony, vékony alkatú, kapucnis pulóveres, kisi hosszúkás órú férfival. Ben riadtan rezzent össze. Sven, bemutatom neked Gustav Torgert, az édesapádat. Amíg Sven és Gustav egy külön helyiségben beszélgetett, Ben, Gergő és Luna kerített néhány szendvicset a tea mellé. Ben úgy érezte, fokozatosan visszatér az étvágya, a falatokat már nem csak gépiesen darálta, hanem az ízüket is érezte. Beszélt az édesanyjával, aztán felhívta Mikkel anyját és elnézést kért a folyosói incidens miatt. Mikkel az események ismeretében természetesen nem neheztelt, részvétét nyilvánította Bennek az apja eltűnése miatt, és meghívta a fiút, hogy a napokban kávézzon vele. Ben üzenetben tájékoztatta Raul barátját is a történtekről. Ügy lezárva, terroristák kiiktatva, apa eltűnt, de ezeket gondolom vágod a hírekből. Jól vagyok. Sejtettem, hogy izgalmas utazás lesz, de ami történt, azért túlzás. Készülj, ha visszatérek, zsibbaztalak vele napokon át. Erre azonnal érkezett a válasz, Sajnálom, ami édesapáddal történt. Ha hazajössz, készülj rá, hogy elmegyünk egy több napos túrára a monszeratra, és állok elébe. Témázhatsz rajta, akár egy hétig is, megállás nélkül. Az biztos, hogy ebből egyszer ütős regény lesz. Fél órával később megjelent Sven, arca csak úgy sugárzott a boldogságtól. A többiek kíváncsian vették körbe, várva a beszámolóját. Sven elmesélte, hogy az apja karbantartóként dolgozik a szelénén, és hogy egyik nap a zöld hármas reggelizőben a fiú kis hiány nyakon öntötte egy tálca karamellás kávéval, Ben akkor meg is jegyezte, hogy mennyire hasonlítanak egymásra. Gustav is felfigyelte a hasonlóságra, bár fia születése előtt elhagyta a családot, a Face Universe alkalmazáson keresztül folyamatosan nyomon követte Szvent és édesanyját, így egyből ismerősnek tűnt neki a fiú. A ruhájukon viselt emlém alapján már nem volt nehéz dolga, a Vöröskereszt irodája környékén könnyen a fiúk nyomába szegődhetett. Követte őket a lelkek házába, együtt utazott velük a turbóliftben, és egy alkalommal a mosdóba is utánuk ment, hogy kihallgassa őket. Egyre jobban meggyőződött arról, hogy Sven valóban az ő fia. Amikor látta, hogy a fiút az egyik barátja támogatja be a klinikára, megrémült, hogy komoly baj esett. Ekkor megkereste Lunát, és engedét kért a találkozásra. Azért nem volt szép tőle, hogy lelépett otthonról, mielőtt megszülettél, mondta Ben. Még idő kell, hogy megértsem a döntését. Apámnak sosem volt sok önbizalma. Ezért, ahelyett, hogy felelősen készült volna a jövőre, inkább megpróbálta félváról venni az életet. Egyik munkahelyből lépett a másikba. Sokat bulizott, de persze ahhoz akkor kellett neki, hogy legyen bátorsága csajozni, Ekkor találkozott anyával. Fiatalok voltak és tapasztalatlanok, apa életében először szerelmes lett, eleinte csuda boldognak érezte magát, aztán kétségei támadtak, hogy vajon képes lesz-e anyának olyan életet biztosítani, amilyet megérdemel, és ekkor jött a hír, hogy anya gyereket vár. Valószínűleg ez sem dobta meg az önbizalmát, vélekedett Gergő. Nem bizony, apa egyszerűen nem tudta, hogyan birkozzon meg a válás gondolatával. Kudarcként élte meg a helyzetet, és emiatt magát ostorozta. Egyre többet ivott. Úgy érezte, mellette csak boldogtalanság várna a családra. Így aztán egyik napról a másikra lelépett. Volt egy nagyszülői öröksége, amit pénzétett, és az összeget eljuttatta anyához, de ügyvéden keresztül, hogy ő ne tudja visszautasítani, és ezzel kilépett az életünkből. Hosszú ideig totál padlón volt, ivott, drogozott, évekig tartott, amíg talpra állt. Elvállalt egy munkát a Holdon, abban bízott, hogy az itteni zárt, szigorú feltételek között működő élet segít neki abban, hogy ne essen vissza. Lassan tíz éve él idefent, segédszerelőből műszakvezető lett, és beiratkozott a mérnökképzésre. És miért nem keresett meg benneteket, amikor már rendbe rakta az életét? kérdezte Ben. Szerintem egyszerűen nem volt Mersze, vagyis... Nem volt hozzá elég önbecsülése. Ebből egy kicsit te is örököltél tőle, rá vigyorogva Gergő. A lényeg, hogy most volt elég bátorságot találkozni velem, sőt, fel fogja hívni anyát is, és miután hazautaztam, szeretne meglátogatni minket. Luna figyelmesen hallgatta szvent és örömmel nyugtázta a történet végét. Remélem jó kapcsolat alakul ki közöttetek. Biztos vagyok benne, hogy édesanyád is meg fog bocsátani. Megértem őt is, hogy sosem beszélt neked apádról. Sok jót nem tudott volna mondani, de legalább nem is becsmérelte őt előtted. Elfogyasztották a maradék szendvicseket, aztán Luna derűsen a fiúkhoz fordult. Kaptunk egy üzenetet a Vöröskeresztes irodába. Egy bizonyos Zamira néni üzeni Beniciovelának és barátainak, hogy amikor ráérnek, várja őket vacsorára a vendégkabinjában. Köftét készít és grízes süteményt. A fiúk örömmel fogadták a meghívást. Gergő már is a fejedelmi lakómáról ábrándozott. Természetesen a további időre bent felmentem a képzési kötelezettségek alól, folytatta Luna. Ha megérkezik édesanyád, biztosan szeretné vele minél több időt tölteni. Sőt, ha úgy döntesz, akár idő előtt hazautazhatsz. Ezen már gondolkoztam és beszéltem anyával is. Maradok és folytatom a programot. Felelte Ben. Persze, itt lesz anya, és most már Svennek is lesz külön programja az apjával, de mindannyiunknak jót tesz, ha közösen fejezzük be a kiképzést. Szerintem jól összebrátkoztunk, nekem szükségem van rátok, és szeretnék jó vöröskeresztessé válni. Luna nem szólt, csak bólintással jelezte a támogatását. Gergő vette át a szót. Bocs, de én már veszettől kíváncsi vagyok rá, hogyan alakult Duna sorsa? Ott tartottunk a történetben, hogy eléggé szétcsúszott az élete szerencsétlen embernek. – Na de estére jár, nem kellene pihennetek? – kérdezte Luna. – Lécci, lécci, kérünk egy kis esti mesét hozzá! – könyörgött Gergő, tréfásan elváltoztatva a hangját. Luna felemelt karral jelezte, hogy megadja magát. – Valóban! – Dunán hosszú éveket töltött nyomorban, és amíg a vörös keresztes eszme világméretű mozgalommal terebélyesedett, Dunán elfeledve és depresszióba zuhanva tengődött. Végül hazaköltözött Svájcba, gyerekkora gyönyörű hegyvidéki falucskájába, és ott megtalálta a lelki békéjét. Aztán 1895-ben egy hegyemászót túrázott a környéken, aki mellesleg újságíró volt, és megtudta a helybeliektől, hogy itt él a hegyek között a vörös kereszt alapítója. Megírt egy cikket az elfeledett békeharcosról, ami óriási vízhangot váltott ki. A világ újra felfedezte Henry Dunant, számtalan pénzfelajánlást és kitüntetést kapott, míg végül az első Nobel békedíjat is neki ítélték meg. A díjjal járó pénzösszeget, miután adósságait kifizette, jótékony ajánlotta fel. 1910-ben halt meg, 82 éves korában, dicsőségben. Különös álmodozó volt. A mozgalma sok millió embernek nyújt segítséget ma is a világban, a Földön, és amint tapasztalhatjátok, már azon kívül is. A fiúk érdeklődve hallgatták végig Luna előadását, újabb és újabb kérdéseket tettek fel arról, hogyan is működik manapság a kereszt. Felidézték a korábban tanultakat is, különösen a Solferinoi csata eseményeit. Luna egy idő után meg is jegyezte. Látom, szorgalmasan beleástátok magatokat a témába. Olyan átéléssel beszéltek a csata körülményeiről, mintha személyesen is részt vettetek volna benne. A fiúk egymásra mosolyogtak. Bármilyen fájdalmas emlékekkel is járt, az élmény, hogy jelen voltak, egy eszme születésénél felemelő érzéssel töltötte el őket. Bent furdalta a lelkiismerete, hogy titkolózik Luna előtt. Legszívesebben mindent elmesélt volna neki. Nem csak mert hálás volt a lánynak mindazért, amit kapott tőle, hanem azért is, mert Luna volt az első lány az életében, aki csupa ismeretlen, de izgalmas érzéssel töltötte meg a szívét. Úgy érezte, muszáj jeleznie a lánynak, hogy többet tud, mint amit elmondhat. Valóban személyes élmények kötnek ehhez a csatához, de nem beszélhetek róluk. Odafordult a lányhoz, és mélyen a szemébe nézett. Luna viszonozta a pillantást, és magához húzta bent. Mélységes mély a múltnak kútja. válaszolta, és megpuszítta a fiú szája sarkát. Ben átadta magát a csodálatos érzésnek, ami néhány édes pillanatra az összes bánatát elfeledtette, és közben arra gondolt, nem is kell elmesélnie semmit. Luna tud mindent. 2109. Június 27. Ben az éjszaka közepén Rémálomból fel. Látta az apját a Szolferino melletti domtetőn, ahogy menekülés közben lövés éri. Talán Dr. Rozdél fegyvere találta el? Talán a magaslatot rohamozó seregektől érkező kósszalövedék? A hátán vörös cafatokban lógott az ing, ahol a golyó a húsba robbant. Dr. vele összeesett, arccal a napsütéstől forró sziklákra zuhant. Ben zihálva ébredt. Egy pillanatig azt hitte, ordított is álmában, de Gergő és Sven nagyokat szuszogva aludt mellette. Hálás volt a barátainak, amiért átköltöztek a kabinjába. Egyedül sokkal nehezebben viselte volna apja elvesztését. Próbálta megnyugtatni magát, hogy nem jelentenek semmit az álomképek, azok csak zaklatott lelke kivetülései. Mélyeket lélegzett, hogy elterelje a gondolatait, matematikai műveleteket végzett fejben, de rettentően nehezen aludt vissza, és korán felébredt. Reggel 8-kor már az asztal körül ültek, forró kakaót és pirítóst reggeliztek. Ben elmesélte a fiúknak az álmát, ők pedig próbálták megnyugtatni, hogy biztos a zaklatottság miatt volt. Csengettek. Ben indult ajtót nyitni. A bejáratnál egy robot futár várakozott. Jó reggelt! Hivatalos küldeményt hoztam Berició vele úrnak. Ben úgy érezte, ismét bekerült egy időhurogba és újraéli a néhány nappal korábbi eseményeket. Átvette a küldeményt, és visszatért az asztalhoz. Gergő és Sven csendben várakozott. A borítékon a feladó neve helyén a már jól ismert Bergerhal Moró Zsenev közjegyzői iroda címe szerepelt. Ben szíve hevesen dobogott. Újabb titkos üzenet? kérdezte halkan Sven. Ben a tassakból előhúzott egy kisebb borítékot és egy hivatalos levelet. A levél ismét arról tájékoztatta, hogy a mellékelt 1864-ben letétbe helyezett iratot, a letétbe helyező utasításai szerint a mai napon Benicio fel a részére kézbesítik. Gergő és Sven izgatottan hajolt közelebb, miközben Ben remegő kézzel hajtogatta szét a közjegyzői tasakban talált borítékot. A régi, elszíneződött papírt és a kézírást mindhárman jól ismerték. – Felolvasod? – kérdezte Gergő. – Aha, úgy látom mindhármunknak szól. Ben mély levegőt vett. – Drága Ben, kedves Sven és Gergő! Bízom benne, hogy ez a levél együtt talál benneteket, és mindannyian épségben és egészségben tértetek vissza szolferinóból. Sajnos nem szerezhetek bizonyosságot arról, hogy a visszautatok sikeres volt, de bízom Don professzor zsenialitásában. Az időgép minden esetre eltűnt a helyszínről, ezért hiszem, hogy visszajutottatok az eredeti időtökbe. Levelemből látjátok, én is szerencsésen lejutottam az ostromlott dombról. Már öt éve élek itt Kaszilónéban. Első dolgom volt, hogy felkutassam Benito családját. A felesége, Glória igazán kedves nő, fiúk a kis Benni pedig csodaszép okos gyerek. Távoli rokonként mutatkoztam be, aki Benitoval együtt harcolt. A szörnyű nap után, miután a seregek visszavonultak, a helybeliek Enri Dunán irányításával megkezdték a holtestek, és még életben lévő sebesültek elszállítását a letarolt mezőkről. Elkísértem Glóriát a kőfalhoz, ahová elrejtettük Benito holtestét. Elvittük néva eltemettük. Gyakran kimegyünk együtt a sírhoz. A csata után nagy szükség volt orvosokra, így önként szolgálatba álltam. Iszonyatosan megviselt, hogy bár a modern orvostudomány ismeretében segíthetek a szenvedőkön, de a korabeli eszközök és körülmények mégsem teszik lehetővé. Azért lassan hozzászoktam az új helyzethez, és igyekeztem a lehető legjobban hasznosítani az ismereteimet. Hamar hírekelt új módszereimnek, és a város ismert orvosa lettem. Vettem egy kis házat Glóriái közelében. Nem mondom, hogy könnyen megbarátkoztam az új életemmel, de elfogadtam. Vannak céljaim. Igyekszem új szemléletet meghonosítani, hogy az emberek már akkor törődjenek az egészségükkel, mielőtt megbetegednének. Ekkoriban ez még egyáltalán nem volt természetes. Segítek Glóriának a ház körüli munkákban, és ahogy cseperedik a kis Benny, egyre többet foglalkozom vele is. Amennyire lehet, boldog vagyok. Talán érdekel benneteket, hogy mi lett dr. Rosdale sorsa. A kapzsiság már amúgy is eszét vette, az időutazás hatására pedig a maradék józanságát is elvesztette. A csata után napokig kóborolta, véráztatta domboldalakon, az elesett katonák tarisznyájából elcsent száraz kenyére élt. Éjjelente is járta a környéket, többen látták imbolygó köpenyes alakját. Elterjedt a híre, hogy Lidérsz járja a csatateret. Azóta is itt él Castellione mellett. Beköltözött egy elhagyatott kunyhóba. Állandóan jegyzetel, számol... Holdvárosokról, űrhajókról és időutazásról fecseg. Persze az emberek kinevetik, ha falu falubolondjának tartják. Abból él, amit kéreget, vagy amit a piacnap végén az árusok összeszednek neki. Néha én is viszek ételt és ruhát. Látom, hogy megismer, de beszélgetni nem lehet vele, csak a rögeszmét hajtogatja. Hosszú hónapokig töprengtem az eseményeken, amik oda vezettek, hogy itt kötöttünk ki. Én elrejtettem a kutatást, ti pedig szépen a nyomára akadtatok, és a megfelelő időben is helyen minden együtt volt ahhoz, hogy biztonságban helyezhessük. Ez nem lehetett véletlen. Emlékszem, mit meséltetek egy titokzatos üzenetről, hogy egy vers vezetett nyomra benneteket, amelyet én írtam egy múltbeli ősünk nevében, hogy félrevezessem, aki esetleg illetéktelenül megszerzi? Nos, én semmilyen álcázott verset nem írtam, nem is állt szándékomban belekeverni benneteket az ügybe, hogy mégis így alakult, annak csak egy magyarázata lehet. Most kell megírnom ezt az üzenetet nektek, innen a múltból, és gondoskodnom kell róla, hogy Ben megérkezését követően készhez kapja. Lépésről lépése kell az elrejtett részletek nyomára vezetnem benneteket, olyan sorrendben, ahogy én magam elrejtettem őket, és olyan módon, hogy csak ti tudjátok megfejteni. Mindezt úgy kell időzítenem, hogy végül a megfelelő időben ott legyetek a laborban, és mindaz lejátszódhasson, ami már megtörtént. Az események végét már ismerem, most ki kell jelölnöm nektek az oda vezető utat. Ki kell találnom a megfelelő rejtett utalásokat, amikhez a vörös keresztes tudásatokat használom fel, és persze úgy kell megfogalmaznom az üzenetet, hogy ne lepleződjön le, hogy tőlem származik. Bármi, ami a már megtörtént végkimenetelt megváltoztatná, beláthatatlan következményekkel járhat. Drága Ben, szeretettel gondolok rád, és édesanyádra nap mint nap. Nem tudom, melyik kötőknek nehezebb neked, aki tudod, hogy élek, de nem találkozhatsz velem, vagy anyádnak, aki semmit nem sejt a sorsomról. Vigyázz anyára, és maradj olyan nagyszerű ember, amilyen vagy. Szeretlek. Kérlek benneteket, őrizzétek meg az időutazás titkát, és vigyázzatok magatokra mindannyian. Apa. Hát így történt. Ben letette a levelet az asztalra, nagyot nyelt, a torkába gyűlt gombóc engedett. Mégiscsak valódi az üzenet. Valóban a múltból érkezett. Ahogy olvastam, eszembe jutott, hogy apa egyszer mesélt nekem egy nagybácsiról, aki az 1800-as években élt, és a családban úgy emlékeznek rá, hogy igazi csodadoktor volt. Lehet, hogy tudtán kívül éppen saját magáról mesélt. Nekem mindig belefájdul a fejem, amikor azon gondolkozom, hogy mi minek a következtében történt, mondta Gergő. Ott volt nálunk apukád levele, miközben ő még meg sem írta azt. Vagyis megírta, csak még nem tudott róla, hogy meg fogja írni. Na jó, feladom. Srácok, eszetekbe jutott már, hogy vajon a mi múltbéli jelenlétünk is hatással lehetett a történelem későbbi eseményeire? Elmélkedett Sven. Mire gondolsz? Kérdezett vissza Ben. Például arra, hogy találkoztunk Ari Mielőtt szembesült volna a csatatéri borzalmakkal, amiknek hatására megálmodta a mozgalma. Ott látott minket az út szélén, sebesült katonát ápolva, vörös keresztes egyenruhában. Gondolod, hogy... Ez befolyásolhatta az új eszme megszületését. Álmélkodott Gergő. Sven elmélázott. Nem tudhatjuk, biztosan, de lehetséges. Emlékszem, ahogy szemügyre vette a pólonkon lévő emblémát. Talán azért választotta a Vörös Keresztet a mozgalom jelképének, mert ezt használták már a középkorban is a betegápoló szerzetesek. Vagy mert hazája, svájc lobogójának ez a fordított változata. Vagy Közre játszott, hogy meglátta rajtunk? A kérdés válasz nélkül lebegett a levegőben. Aztán Ben felállt, és a többiekhez fordult. Anya hamarosan megérkezik. Még beugrunk Lunáért, is elindulhatunk az űrkikötőbe. Apa is elkísérhet minket? Kérdezte Sven. Ma délelőtt nem dolgozik. Szeretnek közelebbről is megismerni benneteket. Ben megveregette a szőke fiú hátát. Persze, hív fel nyugodtan! Nehéz lesz a találkozás anyával, sokat segíteni a társaságotok. Látod, milyen különös a sors? Én elvesztettem egy apát, te pedig találtál egyet. És amit mindannyian megtaláltunk, az az igazi barátság, mondta Gergő mosolyogva. Na gyerünk, hold, hősei, induljunk! Azzal átkarolta a másik két fiú vállát, és együtt kiléptek a kabinból. Vége